Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna på Toner och tankars julprogram. Tibblekören sjunger för oss Det strålar en stjärna eller när det lider mot jul. Jag uppskattar mycket de engelska tv-serierna Downton Abbey och barnmorskan Nick East End. Och de här serierna brukar ha för varje säsong en julspecial, en långfilmslång ljudspecial. Eh, och i och med det här programmet så har också programmet Toner och tankar ett julspecial. Håkan Hagegård sjunger Jul, jul, strålande jul. När vi tänker på jul så kommer man ganska ofta att tänka på dikten Tomten som Viktor Rydberg skrev redan 1882 Midvinternatten köld är hård och i mitt program så ska jag spela bara olika julsånger och läsa dikter som knyter an till julen och här vill jag gärna läsa för dig Dikten Tomten Viktor Rydberg dikt Midvinternattens är hård Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård Djupt under midnatstimma Månen vandrar sin tysta barn Snön lyser vit på fur och gran Snön lyser vit på taken Endast tomten är vaken står där så grå vid lagods dörr grå mot en vita driva tittar som många vintrar för upp emot månens skiva tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur grubblar fast ejdel båta över en underlig gåta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 Kona drömmar vid månens ljus Sommardrömmar i båsen Glömsk av sele och pisk och töm Polle i stallet har och en dröm Krubban han lutar över Fylls av doftande klöver Går till stängslet för lamm och får Ser hur de sova där inne går till hönsen där tuppen står stolt på sin högsta pinne. Karo i hundbodshalm mår gott, vaknar och viftar svansens smått. Karo sin tomte känner det är och gode vänner. Tomten smyger sig sist att se husbondfolket det kära. Länge och väl han märkt att det Hålla hans flit i ära. Barnens, kam barnens kammar han sen på tå nalkas att se det söta små. Ingen må det förtryckas. Ingen må det förtrycka, det är hans största lycka. Så har han sett den far och son, ren genom många leder, slumra som barn- men varifrån Kom det väl hit neder Släkte följde på släkte snart Blomstrade, åldrades, gick men vart Gåtan som icke låter gissa sig Kom så åter Tomten vandrar till ladans loft Där har han bo och fäste Högt på skullen i höets doft Nära vid Svalans näste Nu är väl Svalans boning tom Men till våren med blad och blomm Kommer hon nog tillbaka Följd av sin näpna maka Då har hon alltid att kvittra om Månget ett minne Inte likväl om gåtan Som rör sig i tomtens sinne Genom en springa i ladans vägg lyser månen på gubbens skägg, strimman på skägget blänker, tomten grubblar och tänker. tyste skogen och nej den all, livet där ute är fruset, borta från fjärran av forsens fall hörs helt sakta bruset. Tomten Lyssnar och halvt i dröm Tycker sig höra tidens ström Undrar vart händen skall fara Undrar var källan må vara Midvinternattens köld är hård Stjärnorna gnistra och glimma Alla sova i enslig gård Gott in till morgontimma Månen sänker sin tysta barn Snön lyser vit på fur och gran Snön lyser vit på taken Endast tomten är vaken Så lyssnar vi på White Christmas med Bing Crosby Det här blir nog en av de få sångerna på engelska i programmet jag vill spela på svenska. Men den här minns jag mycket väl från min egen barndom. Bing Crosby's White Christmas. A white Christmas just like the ones I used to know where the tree hearts glisten and children listen to hear. Christmas. När jag var ung läste jag mycket dikter och började skriva dikter också som ung. Jalmar Gullberg är ju en fantastisk poet. Lite senare än Viktor Rydberg, men han hade sin glanstid kan man säga på 1920-30-40-talet. Fast det är ganska länge sedan nu. Så är språket fortfarande levande och attraktivt tycker jag. Det finns en diktsvit som heter Den heliga natten. Jag har varit med och spelat den som ett litet juldrama. En jultablå då olika människor har läst de olika dikterna. Men här får du stå ut med att jag och min röst är det som hörs hela vägen. Hedarna vi kunde inte sova, så starkt har stjärnan blänkt. Kring marken hördes dova snarkningar av djur i vinterlig natur. Då kom den största gåva som blev åt jorden skänkt. Ej spelar hederluren klanglös och förströdd. Dess torn kring världen buren med väldigt återskall förhärligar ett stall. I halmen bland kreaturen är oss en konung född. Och så kommer Josefs tankar. Härberget hade ingen ledig säng, så fann vi stallet ute på en äng. Jag visste mycket väl hur det var fatt. Men inte att det skulle ske i natt. Jag kände mig så överflödig här. En man är ofta bara till besvär. Jag tog det knappast röra barnets tå när han blev svept och lagd i krubbans strå. Tack vare att en stjärna lyste in så fick han ingen skroma på sitt skinn. En skara kom och sjöng en salm. Nu sover han i kreaturens halm. Maria blir jag trogen till min grav. Hon är den enda som jag håller av. Fast det blir förödmjukande och svårt så vill jag kalla hennes barn för vårt. Jag heter Josef och är timmerman. Men gossen som hon gav mig, vem är han? Och Marias tankar Man spår att du ska bära krona, jag ville helst ditt huvudskona. Att du blir kung i judalanden, lär många tecken ge vi handen. Bäst om du avstår från den läräran och stannar inom snickarläran. Jag är så ängslig, gossen lilla, att människor annars gör dig illa. Och så kommer de konungarna, eller de vice männen som vi kanske säger ofta. Tre heder över folken i fjärran Österland. Vi hotades med dolken av bergens rövarband Karavanerna blev glesa Vår färd så farofull Var ingen sällskapsresa för bara nöjes skull Historien ska förtälja hur vi dog ut pompöst Vi hade ej att välja Vi lydde motståndslöst Vi red från tron och maka Med rökelse och guld Kommer vi ej tillbaka är stjärnan där till skuld. Vårt ödes slutkapitel är kanske Betlehem. Mantel och kungatitel må andra bära dem. Kullstörta eller styrka, rike och dynasti. Vi reste för att dyrka den som var mer än vi. Herodes, aktessa galningar från Österlanden som irrat månadsvis i ökensanden och kommit till turban och panterhudar till oss Herodes, konung över judar. Att lämna tron och rike för en stjärna, hur står det mon till i deras hjärna? Att rida till en nyfödd på kameler med myrra, rökelse och kronjuveler. Ge guld och inte kräva vedergällning är ansvarslöst av män i deras ställning. Mig syntes mina tre av solen brända kolleger nog en smula överspända. Spioner följde dem längs landsvägsdiket ner till en obetydlig stad i viket. Det sägs, och ordet är en profetias, att därifrån ska utgå en messias. Fast inte ett sådant sker i våra bygder är dock försiktighet en dygd bland dygder. Det gossebarn som under året födas i Betlehem med omnejd skola dödas. Och slutdikten där alla utom Herodes är med. O makalösa stjärna som brinner klar och stor. O skjul som har fått värna en nyfödd och hans mor. Eländigt och förfallet av lera och av strå. Halvt utan tak är stallet som stjärnan lyser på. Kring krubbans enkla låda står glansen silverblond. Vad natten lät oss skåda är överallt förstånd. <skrubbans> Jesus barnet frälsaren föddes till vår jord Ära vare Gud i höjd Frälsaren kommer när Frid på jorden från vår Gud Som vill alla människor väl. I skymningen Maria kom med Josef att få rum. Men ingen plats det fanns att få Att föda kungars kung Här har varit Gud i höjd Frälsaren kommer när Frid på jorden från vår Gud Som vi alla människor Slut, det ändå fann en plats i stallets rå Och Jesus barnet föddes där På bädd av ö Och sången vi hörde efter Den heliga natten av Jalmar Gullberg, det var Det hände sig med Charlotte Höglund. En barnskiva som hon gjorde när hon var ung. Hon är ju vuxen nu och präst har jag för mig. Här kommer Charlotte med ännu en sång från sin barnjulskiva. Ett barn är fött på denna dag Jag berättade förut att jag också tycker om att skriva dikter och jag har en dikt som heter Jesus barnet som passar bra så här i ett ljudprogram. Och nu har jag läst Viktor Rydberg och jag har läst Hjalmar Gullberg och jag kommer lite senare i programmet att läsa Nils Bolander. Tre stora diktare och här kommer bara en sån här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 talade inslag av väldigt härliga kristna artister från USA. Och eh, några syskon en familj som heter The Tailors sjunger fantastiskt bra tillsammans. Jättefina härliga unga människor. Och här kommer Silent Night med The Taylors En mycket väljudande liten inspelning på drygt en minut. Sigh so Det var Silent Night med The Taylors, men vi ska höra Stilla Natt också på svenska. The Real Group, en vokalgrupp som sjunger så fantastiskt att man tror inte det är sant. Här kommer deras version av Stilla Natt. Kristus! Jag är född i Norrköping, men bara när jag bara var några månader gammal så flyttade jag med min familj ut till Kina, till sydvästra Kina, yunnan provinsen nära Burma, där mina föräldrar skulle arbeta som missionärer. Pappa hade varit missionär där i yunnan provinsen eh, som ungkar lite tidigare. Jag minns inget av Kina. Vi bodde bara där i två år. Sen kom Maos revolution. Och eh, Mao körde ut missionärerna. Och då flyttade vår familj över till Indien. Och i Sydindien levde jag i tio år av min barndom och eh, var elev på svenska skolan i Kadakanal. Så för mig när jag var barn så var julstämning inte snö utan det var susande palmer och att vara hemma hos pappa och mamma på jullovet och, och fira jul. Och en dramatisk jul. Jag var 12 år gammal. Min yngste bror Bo var 2 år gammal. Fem syskon i familjen. Vi hade satt oss till kvälls måltid på julafton. Och det var månsken ute och palmernas blad prasslade i vinden. Och så kom någon från gården och sa, nu är ormen framme. Och vi lämnade bordet med tända ljus och maten och sprang ner på gården. Och där var den här kobra, glasögonormen, ormen, en av världens farligaste ormar. Och ringlade där på gården i månskenet. Den hade kommit på dagen och smutit in i ett hål och vi hade försökt att få ut den för att ha en stor farlig orm inne på gården med ett litet barn och hos andra barn. Det var ju inte tänkbart. Men där i kvällen så kunde min pappa Agne som var van vid ormar, ta fram en stor käpp och slå ihjäl den. Vi bodde ju ganska nära en allmänning med mycket djur och det kom ibland ormar också vår väg. Och sen så gick vi upp igen och fortsatte vår julaftonsmåltid. Ja, den julafton den glömmer jag aldrig. En sång som jag minns också från ungdomens dagar, det är ju Nu är det jul igen. Här kommer den med tibblekören. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen bara väl till påska. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen bara väl till påska. Det var intressant och det var intressant för däremellan kommer fasta. Det var inte sant och det var inte sant För där emellan kommer fasta Anders Petters stuga står i ljusan, Låga alla ljusen brinner hoppsan Anders Petters stuga står i ljusan, Låga alla ljusen brinner hoppsan Hej hoppsan, migal hoppsan Alla ljusen brinner hoppsan Hej hoppsan, migal hoppsan Alla ljusen brinner hoppsan Nu är jul igen och nu är det jul igen Och julen bara väl till boskan Det var avventer påska. Det var inte sant och det var inte sant för där de kommer fasta. Det var inte sant och det var inte sant för där de mellan kommer fasta. Jag älskar en crazy song kan man väl kalla den för med jul med Adolfsson och Falk. Lyssna och njut.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 Så långt jag ser Och jul är ljus som glimmar vill jag ha med. Jag så bort Och den bara visar om Effekter som man knappast anar Så ger mig 30 grader kall Tomtar överallt Och en skog av gröna granar Jag vill ha snötyngda hus Tusentals ljus där kulor i driver Gäller klärnsamma Kompagnement och alla julen skriver Jag vill ha Mer jul, ge mig Mer jul Jag vill ha Mer jul, ge mig Mer jul Tusen skäror som tindrar Liter som långt jag ser Av jul. glim och grötigare rim och merare bajs i rutan Jag vill ha rymligare säck, segare knäck Fetare fläsk från grisen, krymsigare krams God natt. Martin Stenmark sjunger för oss. som dödens smärkt och så läser jag en av dikterna av Nils Bolander. Bön i juletid. En enda sak vill jag be om När julen tänder sitt ljus Inte om stämning och julfrid och orglars mäktiga brus Inte om kostbara gåvor och festliga dignande bord inte om vänners gammal och sövande fromma ord En enda sak vill jag be om På Betlehems stjärnans fest Att barnet som allting förvandlar Må bli mitt hjärtas gäst Slå sönder den trevna idyllen Min julkorts beskedliga jul Du man som föddes i smärta I fattigdomens skjul jag önskar bara få känna vid ottesångsklockornas slag att Kristus har vänt mitt mörker i strålande juledag. En dikt alltså av biskopen i Lund, Nils Bolander. För många år sedan vissligen, Fantastisk poet. O oh, du saliga är en favoritsong för mig här med ljöingflickarna. En härlig julsång med livets ords sångare kommer här. Så läser jag Bibelorden ur Jesaja kapitel 9 Det folk som vandrar i mörkret Ser ett stort ljus Över dem som bor i mörkrets land Strålar ljuset fram Ty ett barn har fötts, En son är hos given Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn, allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, freds förste. Låt oss bedja. Tack Herre att vi får fira jul än en gång i fred och ro. Och välstånd i vårt land Välsigna alla mina lyssnare Och hjälp oss som har det så bra Att vi också har hjärta och tanke och gärning För de som finns omkring oss Som inte har det så väl förspänt Amen Så avslutar vi Toner och Tankars julspecial med Betlehems stjärna gläns över sjö och strand. Tibblekören sjunger för oss. Ha det så bra.